les soirées en fait parada emaiten dute Euskal euskalherriko filmagintzari ikusiak izaiteko. Aintzinek <hazán> urteetan Fermin Muguruza ekarri genuen xistia ere edo beste hainbat lekuko figura autour de figure locales c'est pour ça aussi qu'on passe aussi les quimoak chaque année Horregatik kimuak laburmeraiak ere pasatzen ditugu oh, publiko oh, euskaldunari zuzenduak eta uh, et aukera et da et zaitasuna genituzken filma batzuen de, erakusteko de fil elkartei well, eduarte eskola batzuei hitza emanez. Uh, en la parole soit des associations soit des écoles d'art uh, comme uh, c'est com le cas cette année ou comme c'était le cas lannée dernière voilà. plutôt que de mettre en avant uh, voilà, des, des gros films dont tout le monde a entendu parler etc. <gülüyor> Filma ezagunenak, haitzinean ezarri ordez, denek entzunak baitituzte, hain ezagunak ez direnak erakutsi nahi ditugu, amamaren kasuan bezala, asierraltuna ez baitu jende hainitzak ezagutzen euskal herritik kanpo. Hamama, en doar du pehi bazke, personenekonea el egizitanz de asierraltuna. Garrantzitsua da egitza gauza sumeago hei emaitea ere, hainbeste publizitaterik ez dutenei, gauza biziki interesgarriak egiten baitira. Ez horre ule de publizitea, pasko di, ha de xoz tres interesantz dudon, koa.